Originea vegetală, autor Gabi Schuster. Sufletul mi s-a născut întâi pe gura unor trandafiri. Din culoare am căpătat ochi, mâini, trup ca să plângă. Cu noaptea mă adun în aer de tei. mie moarte pe toate străzile, pe toate casele, pe toate lumile Lectura Maia Martin